а на його місце став один із партнерів, що був винен докторові порядну суму, що раніше був просто адвокат такий-то, а став тепер товариш-комісар. Коли гарненькі дамочки закинули хвилюючі теософічні сеанси, а з тим же хвилюванням і захватом їздили на мітинги, коли сам доктор Верходуб, почуваючи себе трошки ненормальним, ганяв по засіданнях різних комісій і делегацій, а він і в такій ситуації не забував накладати навусника, припудрювати носа, одягати сталево-сірого жилета з ніжними зеленими точечками і прижмурювати свої непристойно гарні очі вибачливо-мудрим усміхом. Бо і у такій ситуації він міцно тримав свого келеха хоча й розхлюпував його трохи. Аж ось шугнула нова хвиля. Шугнула і змила все. І партнера комісара, і комісії, і гарненьких дамочок, і гарячковий блиск святковості. Більше ще. Змила навусник доктора Верходуба, здула пудру з виточеного носа, розбила пенсне, з золотим тонесеньким ланцюжком, і далеко на дно валізки загнала жилета з ніжно-зеленими точечками. А ще більше, вибила з обережних, любовних рук келих і викинула доктора Верходуба, голого, обідраного, потовченого, очманілого, на кін життя, на якому відгравалася п'єса без теософії, і в якій йому доводилося грати несподівану ролю буржуяки й паразита на народньому тілі. Головне ж, не стало Келеха, Не стало, власне, самого доктора Верходуба. Не тим не стало, що вулицями маленького повітового міста безпритульно блукав індивід у задрипаному пальті і пролетарському картузику з облупленим козирком. А що на місці доктора Верходуба жила тепер істота, яка здригувалась від вибухів гармат і тоскно хотіла сховати все тіло в наперсток, закотитись під шафу і лежати там довго і непорушно. Не тим, що важкуваті непристойно гарні очі пенсне. Кліпали, як запорошені, а тим, що забули, не вміли вже посміхатись, вибачливо й насмішкувато мудро. Істота здригувалась, щулилась, ховалась. Жадно й швидко їла в кутку, як пес украдену кістку, нюхом розпізнавала під пролетарськими пальтами приятеля чи ворога, і внутрішньо махала хвостом чи вишкіряла зуби. І ні разу вона не пробувала цитувати Епікура ніякою мовою. І Епікур із своєю антараксією, і Шопенгауер із своєю нірваною, і Кант із своїм імперативом, і всі оті мудрі, величні, богоподібні, якими вони здавалися тепер малесенькими, смішними, жалюгідними і образло фальшивими. Отут серед громового ригання гармат, змерзлого цукотіння зубами кулеметів, серед гупу чубіт, серед приставлених до грудей забризканих кров'ю револьверів, серед жахних очей, серед штукатурки, що ввалиться тобі на голову з проваленої стелі, серед штукатурки всього твого розваленого життя, що валиться на твою душу. Не тільки Епікура не цитував доктор Верходуб. Він навіть ескулапа не згадував. Яка рація лікувати людям шлунки чи легені, коли завтра в них будуть розтрощені черепи. Та ніхто і не турбував доктора з такими дурницями. А сам він, рятуючи свого черепа і помешкання своєї прийомної, і всю бібліотеку з епікурами, закинув, оселившись у матері свого двірника.